Martxoaren sortziko taz koordinadoraren manifestazioa eta Martxoaren amarreko da feminista pasatu diraia da. Biegun hauetan bildutako indarrak eta pozak datorren larun batean, amazazpian antolatuta daukagun egitaraua ilusioz eta gogoz begiratzea dakarkigu. Baina horrelako egun batean jendearen presentzia eta aparte hartzea ezinbestekoak direnez hirun ondarribileen daia edota Euskal Herriko edozein pertsonari gure egitaraguaren berri ematera etorri gara gaurkoan. Gurekin batera ondo pasatu eta aldarrikatu dezaten. Martxoaren zorziaren inguruan modu uhbertsua mintzatu gara jendarteko sektore desberdinetatik. Atzera pauson ideia lelo gehienetan ikusia izan ditugu. Hemendik abiatu gara gu ere bai, atzera pausurik ez nipako herrin pulso baita gure leloa. Baina aurrera goazel aldarrikatu nahi dugu, baita atzetik etorritako guztia ikusi, gogoratu eta eskertzen dugu ere. Horretarako, arratsaldeko zeietan Moskuko plazatik abiatuko gara eta irungo kaleetan zehar, feminismoaren historiatik ibilaldia egingo dugu. Beraz, emakumeok urteetako borrokari esker lortutako eskubide desberdinako mentzen eta gogoratzen joango gara. Eta honetarako ez gara bakarrik izango. Pauzoka dantza taldeko lagunek lagunduko gaituzte, dantza desberdinak eskainiz, ibilbide guztian zehar. Beste urte batez, elkar lanean aritu gara irungo dantza talde honekin. Eta hemendik eskerrik beroenak eman nahi dizkizu egu, une oro erakutsitako abegikortasun eta eskusa nagatik. Ziur laren, larun batekoa zoragarria izango dela. Ibilaldia lakasita gaztetxean amaituko dugu, eta bertan ja, jaialdi batekin emango diogu amaiera aurtengo martxoaren sortziari begira antolatutako ekimenei. Horretarako, diiei bereziek izango ditugu. Adin desberdinetako emakumeak etorriko dira gurera eta haiei esker adin desberdinetako eta nahi desberdinetako pertsonek kabide izango dugu jaialdian. Bakoitzak bere musika gogoan garriena ekarriko digu, eta guztioi eskeni. Beraz, generazio desberdinetako musikaren bidez, historia ere beste modu batean berriku zialko dugu. Azken finean, gaztetxean mundu guztiaren jaialdia izango da. Afari ere zerbitzatuko dugu bertan, beraz ez da inongoa itzakearik amazazpian, lakasitatik ez pasatzeko. Gure leloak dioen moduan, ez da atzera pausuak emateko garaia, ez da bultzada hartzeko ere ez. Beraz, datorren larun batean, pausu indartxu eta eraberean alai emango dugu berdintasunaren bidean. Eta hau zuokin konpartitu eta bizi nahi dugu. Animatu zeitezte.